Scurtă baladă, numai fereastra ta nu se stinge, nu, Singură sus, lângă cer orbitoare, Ca un ochi mă fixează când trec, Bolnav devin imaginare, Numai arborii tăi nu-și pierd în iarnă, Frunzele verzi pieritoare, Când trec cu ninsoarea sub ei, Bolnav devin imaginare, nici câinele tău schelăcăind printre mașini cel cu patru picioare, Nici el mă ratră când trec, bolnav devin imaginare, Nici faptul că exist și tu o știi, nici faptul că sunt nu te doare, Când invizibil mă agăț de cuvinte, bolnav devin imaginare, Hai judecă-mă, hai pedepsește-mă cu nepăsarea ta oarecare, din ce în ce, cum sunt mai bolnav, devin imaginare.